переможця над фашистом. «Мама, ви спите? спитав голосно. Від Тамари не було ані хуху, ані духу. «Та вона спить», – сказала капіля, оголюючи свої знадності. «Ти ж знаєш, коли спить, то як мертва». Шурик підійшов до ліжка і, дивлячись на капілині знадності, почав розтібатися. «Ти, лілічка, настоящий кащей! Удивітільно! «Яка вже є?» – сказала байдужно Капіля. «Ну то що?» «Плохі діла, лілічка». «Я ж тобі казала», – мовила спокійно Капіля. «Може ми разом ту водку доп'ємо? «Ну, вже ніт, сказав Шурик, застібаючись. «Ти звою трахнула». Підійшов до стола і долив усе, що лишалося. Капіля ляниво натягнула трусики і насунула ніби штору на ноги хламиду. Шурик випив – і запустив пальці у мисочку з капустою «Буди, мамо!» – сказав наказово «І пусть греють борщ!» Вони з'їли весь борщ і капусту, що її принесла капіля Хоч Тамара спершу сказала, що з тієї капусти на завтра можна було б зварити капусняку Але Шурок сьогодні був рішучий і владний Отож дозволив капусту з'їсти, тим більше, що перед цим закусюючи з'їв її половину сам «Ми вже більш голодати не будемо», – сказав він, відригнувши після борщу. Кстати, ви, мама, сьогодні борщ смачно зварили». «Олій кінчився», – сказала протягуючи слова Тамара. «То я сполоснула бутельку». «Оно і чувствується», – мовив Шурик. «Тепер у нас буде сало. Ви, мама, роботать станете коло базару і раз на день можете обойти сальний ряд прості обрізков». «Так ділають, я сьогодні бачив». «Собою візьмете сумку, сало і що там і що, ложить у сумку, но деньги ні в коїм случае». «Думаєш, будуть ті деньги?» – сумнівом спитала Тамара. «Обязательно!» – переконливо відказав Шурик. «Покладете на землю пару тещонок, то тепер не деньги, а все остальное прачте за лівчик». «Є у вас лівчик, мама?» Тамара подивилася на нього сторопіло. «Що ти таке стидка кажеш?» – мовила засоромлено. «На чорта мені здався той лівчик». «Тада лівічка вам дасть». «Лівічка, даси, мамі лівчика, тебе при твоїй груді він без надобності, і пришиєш мішочка». «Туда в мішочок і за лівчик мама і буде класть деньги. «Було б що класти?» – буркнула Тамара. «Ваше місто на ступенька гастронома», – сказав Шурик. «Я переговорив з Мітією одне яєчко, і він місто вам виділив». «Знаєш, Ліличка, міть одне яєчко?» «Це той, що в нього одне яєчко?» – наївно спитала Капіля. «Ну да, я ж кажу, Мітя одне яєчко», – мовив Шурик. «Він там на базарі, наче, тут продають. Ну, я то, щоб глаза замазати. по настоящему он рекетер». Сказав йому, що подихаєм з голоду, то десять днів він розрішив без налога работать. Тоді нужно буде щось здати, це вже обов'язково. Шурик важко зітхнув. «А десять днів, щоб стати на ноги?» «Когда будете голодні, можете в нього купити два пирожка, бо вам, мама, треба бути у формі. Все поняли?» «То це мені сидіть і простягать руку?» – спитала Тамара. «І все?» «Поштій, мама. Один глазик закроєте, а другий сушчурєте. Отак». Шурик показав, як це треба робити. «А тим, що сощурити, дивіться добре, щоб гроші у вас не потягли. Ну і бедственну фізіономію зробити. Вмієте це?» Тамара скривилася якомога жалісніше. «Прекрасно, мама, ви в нас артистка. Неплохо й перехреститися, када-нікада. Умієте ви хреститися, мама?» «Мама колись учила малою, – сказала Тамара, – але давно це було. Тоді Шурик узяв Тамарину руку – Подобала на мощі святої Аж здригнувся, рука холодна, як лід Але сьогодні був він Активний і діловий, отож здолав огиду І старано навчив Тамару, як Треба хреститися «Да, так і мама мене вчила», Радісно сказала Тамара «Ви хороша учениця» Задоволено озвався Шурик «Значить так, мама В том гастрономі, де сядете на вході Грошей на крупніше не міняйте І нічого там не покупайте Несіть деньги сюди» Ми тут розберемося. Пирожки току в Міті одне яєчко покупайте, у нього вони хороші і не спадла. Знаєте, мама Міті одне яєчко? А чого його так звуть? – зацікавилася Тамара. Ну, так у нього виросло, – сказав Шурик. В суті, його знаті не тра, бо мужчина продають пирожки на базарі один.